Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Engedje meg egy viszonylag hosszabb, de az előbb előhetőleg nem túlságosan a hosszú felvezetést Sámos dolgról nem beszélek, mert számos dologról beszélgettünk már magán találkozásaink során. Um, én ugye ezt az egész politikát, mint egy játszóteret használtam azóta, vagy mint egy ilyen képregényt, amióta 2000 óta csinálom a kejfejjancsit. A politikát arra használom ürügyként, hogy példabeszédeket tartsak, és példabeszédek vagy példatörténetek kapcsán szemléltessem a világot. Rangos Katalin férje, aki Idegsebész azt mondta, hogy pszichodrámákat tartok, a maga nemében igazsága volt a Bazsónak. Ez így volt, Fidesz kormányzat alatt, nem Fidesz kormányzat alatt, korábban már az ennyiben elkezdtem ezt a tevékenységet, és nagyjából most is ez van. Az emberek igazságérzetére hagyatkozom, és valójában történeteket beszélünk ki, amelyek akár lehetnének magánéleti történetek is, de ez a rádióm sor nem ilyen tematikával indult, és így nem is így folytatódott. Most a népszavazás kapcsán e, egy olyan helyzet alakult ki, ami talán a parlamenti választások során sem alakult ki, e, hozzátéve, hogy egy Kövegy László e, talán tegnap arról beszélt, hogy ez most fontosabb, mint egy parlamenti választás. Most, hogy ilyeneképpen igaza van-e vagy sem, ezt én most nem e, elemezném, csak hogy vajon a hangulat, ami kialakult, az vajon ezzel magyarázható-e vagy sem. Ma reggel szó volt arról, hogy a Nemzeti Választási Bizottság hozott egy döntést a párbeszéd Magyarországért október másodikára tervezett demonstrációjával kapcsolatban, avala de a párbeszéd Magyarországért, amelynek társelnöke Karácsony Gergely, aki nem esles közben zugló polgármestere, avala az uglóval, amelyel én, nem én, de az én közreműködésem a rádió szerződés kötött még Ferenc esetében, és az a szerződés azóta is fennáll, és a rádió finanszírozásának fontos eszköze. Ezt követően, miután e, azt mondta, hogy e, a Nemzeti Választási Bizottság, hogy ez e, szerintük kampány, tehát nem kampány, csak a választási eljárás törvény vonatkozó paragrafusátba ütközik, és nem megtartható. Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy a rendőrség megadta rá az engedélyt, hogy vajon a rendőrségnek, ezt tudnia kellett volna, vagy sem. Ebben én most nem megyek bele, mert nem beszélek olyanról, amit nem tudok. Azt mondja, hogy ettől független megtartja, én azt mondom, hogy nyugodtan tartsa meg, de akkor ez egy politikai, nyílt politikai nagygyűlés lesz, szembe a jogszabályokkal, Tudomásul veszem, de akkor ez imáron az Antal József-féle mondathoz tartozik, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, hiszen egyfelől azt mondja, hogy tudomásul vesz a Nemzeti Választási Bizottság döntését, de arra való hivatkozása, hogy az nem kötelezi jogerőjű, ki tudja, hogy a kúria összeülés -e milyen döntést hoz a rendőrség engedélyeztője megtartja. Ennek a logikáját én elfogadom, de akkor helyezzük a megfelelő fajba. Az, hogy vajon a rendőrség közben lépe vagy sem, az majd ki fog derülni. A kérdés persze az, hogy ezt követően hogyan működjek együtt egy olyan tanácselnökkel, ahogy fogalmaztam, de tanácselnök ön is, ez ugye a múltra vonatkozik, most már nem tanácselnökök vannak hanem polgármester. Hogyan működjek együtt egy olyan polgármesterrel, akinek lehet, hogy a politikai szándékaival egyetértek, de az együttműködés nem a politikai szándékoknak az egyetértéséről, vagy nem egyetértéséről szól, hanem az önkormányzatiságról, újpest népéről, Zugló népéről, inkluzíve Budapest népéről. Féle tudjuk -e tenni a politikai szimpátiánkat, miközben arról beszélünk, hogy XY-nak van egy lakáskérelme. Pontosan tudja, hogy miről van szó, és rövidesen abba hagyom. E, és ha egyébként emiatt felbontja a karácsony a szerződést, akkor nekem vajon ezt a pénzt ki kell a pótolnom vadastamás Tamás felé, aki erre a pénzre igény tart, és aki azt mondja, hogy nagyon örülök annak fial, hogy neked ilyen igazságérzeted van még az is lehetséges, hogy egyetértek veled, de lészeres pótolt ki számomra azt az összeget, amely így nem folyik be a kaszámba, mert én ezt nem tudom nélkülözni. Ez az én egyéni szociális problémám, de ezt meg nekem kell tudnia. Dönteni. Mit kezdjek azzal az MSP-vel, amely szolidaritást vállal a PM-mel, úgy, hogy közben a saját rendezvényét nem tartja meg, miközben a PM megtartja? Tehát az MSP az, ami egészen szörnyű állapotban van. És akkor itt most visszakanyarodunk önhöz, még mielőtt nagyon messze mennénk, és aztán. Nem is kell, hogy az én kérdésemre válaszolja. mi ezt meg fogjuk tudni beszélni részén négyszemközt, részén pedig a műsorban ez tisztázást fog nyerni. Mit kezdjek ö, a, a krumpli osztással, amelyel kapcsolatban ön nagyvonalúan, mint mindig elküldte az e-mailt, amiből kiderül, hogy a krumplit mindig osztották. Azt, hogy nem volt benne levél, az szinte nyilvánvaló, hiszen nem voltak mindig választások, vagy nem volt népszavazás. A Választási Bizottság valamiért, vagy azért, mert nagyon sok az ügy, nem tudom, ezt nem e, e, tűzte napirendre, és talán pénteken se lesz, erről nem tudok, de te, a tegnap én nem szerepelt, ezt külön megnéztem, és most pedig e, én elmondom önnek négy szemközt, így a nagy nyilvánosság előtt, hogyha azt kérdezné ön tőlem, hogy mond fiala, nem adok a véleményedre, de kíváncsi vagyok, hogy te egyébként mit gondolsz, hogy alkalmas-e a hallgatói, e, vagy alkalmas-e a választói akarat befolyásolására e, a plus a, a levél, akkor én azt mondanám, nem kitérve a válasz elől, mert ugye múltkor azt mondtam, hogy elfogultságot jelentek, de én ezt hosszú távon nem tettem meg, én egyébként eldöntöttem és nem biztottam senkit se, én nem megyek el vasárnap, és ha pedig az lenne a kérdés, hogy mondd figyel, az igazságérzetedre hallgatva ez alkalmas-e a választói akarat akkor én erre azt mondanám, hogy alkalmas. Itt valaki azt mondta, hogy egyébként ez nem egy járó bűn, ez belefér, akkor ugye az emberben felmerül az, hogy mi az, hogy belefér, mi az, hogy nem fér bele. Tehát amikor a karácsonygergejjel való együttműködést látja az ember veszélyben, adott esetben akár az önnel, vagy az újpesti önkormányzattal való együttműködést is veszélyben láthatja, hogyha egyébként a dolgokat elvi kérdésként értelmezi. És akkor itt most leviszem a hangsúlyt, bizzok, bizakodjunk a hallgatókban, van egy űrült, azt ahol nem fogom összehozni, de bizakodjunk benne, hogy mások telefonálnak, de azt kérdezem öntől, hogy még a jövő heti beszélgetésünk előtt Négy szemköst és a jövőheti beszélgetésünk előtt e, rádió, mennyire volt a Ö, Hát e, igen, ez egy kicsit tömény, és azon Nagyon. De... Nagyon, de akkor mondok önnek még egy dolgot, amivel enyhítem, jó? De aztán tényleg csak itt most elterelem a, a figyelmet. Szerintem a kassait el kellene tiltani. Ja. Ne, ez, nem vicc. ez nem vicc, és ez összefüggésben van akár a migráns helyzettel is. Tehát azt tudom önnek mondani, egyrészt fogalm, és nagyon sok az analógia. Ugye azt kérdezte tőlem egy hallgató, hogyha egyébként Gulyás Gergely vagy más nem nyomja föl elnézést a fogalmazásért ezt az eseményt, akkor miután rendőrségi engedély van, vajon mi történt volna, és azt mondtam, hogy nagyon jó a kérdés, valószínűleg meg lehetett volna tartani. De ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmam is, hogyha az index nem nyomja föl a kasait. akkor eljár-e a fegyelmi bizottság, vagy a játékvezetői bizottság, vagy fogalma mincs, hogy micsoda. És miután hosszan ismertették azt, hogy Csányi Sándor milyen elképzelésekkel bír a bírókról, egy olyan játékos, aki nem beszéli a magyar nyelvet, színesbőrű, így beszélni vele, az az én szememben, a kassai lehet a világ legjobb bírája. Minden bajnokok ligájában arról elmondja a Messi-től a ronaldo hogy nem rasszizmus. Én most a tévedés minimális kockázatával azt mondom, hogy amit ott tett, az nálam belefér a rasszizmusba. Az esemény összes részletét körül figyele bevéve, és nevezessen egy ilyen bíró mérkőzést se külföldön, se Magyarországon. Felháborít. Ebben a tekintetben az igazságérzetünk egyezik. Én is kiraktam tegnap, egy, a egy nap előtt ezzel kapcsolatos. A k mondta, hogy... amit értelmezhetnek kedves anyját. Tehát, oh, de tényleg. Beleértve az MLS nek a döntését, vagy a játékvezetői bizottságnak a döntését, megnéztem az MLS hollapján pár játékot a szóbeli figyelmeztetésben Jó, ennyi, ennyit enyhítésként, és akkor összehozom a néppel, és akkor jó reggelt kívánok! Ja. Hey, jó reggelt kívánok! Tisztelettel szeretném megkérdezni a polgármester oltól, hogy jól értettem el, és ha jól értettem, akkor... Is, hogy a polgármester úr olyan rádióadóban nem nyilatkozik, ahol Lázár, Gulyás, kósa úrak nyilatkoznak, tehát olyan rádióadóban nem nyilatkozik tészta és krumpli ügyben, tehát hogy igaz-e, hogy nem nyilatkozott a klubrádiónak, és miért nem nyilatkozott a klubrádiónak? Te teljesen igaz. És azért nem életkoztam, mert azt gondolom, hogy eldönthetem, hogy Polgár Győzse, szeretnék-e beszélgetni, vagy nem szeretnék beszélni. Elküldtem a közleményt, elküldtem. Valahogy. Szakadozunk, ugye, úgy szakadozunk, hogy az adás, vagy a telefonvonal szakad, hogy kicsit tartsak közebb, de ez általában így van, de zömében hallani, de... A szokott, a szokott helyen ülök. Jó rendben van. Úgyhogy nem tudom, igen. Kértek tőlem interjút, először, csak akkor ha már akkor legyünk korrektek, úgy jött a megkeresés a Klubrádiótól, hogy tisztelt új budai önkormányzat, szeretnének Vintervontás Zsoltal interjút, Más, majd azután, hogy azt se tudják, hogy ki Új Buda és ki Új Pest polgármestere, úgy döntöttem, hogy nem kívánok abban a műsorban nyilatkozni. És szerintem egyébként, mi a jogállamban élünk és sajtószabadság és vélemény nyilvánítási szabadság van, eldönthettem ebben a tekintetben, hogy nyilatkozom a trugádionak vagy sem. 0679.3995 és 079.3996 talán egy hétfői vagy keddi beszélgetésre kapcsolatban merült föl, mert amikor a az RTL Klub krumpliosztás, jegyzői levéről volt szó, hogy most Vinter Montel Zsolt válaszol az önök kérdéseire. Az enyémre nem nagyon, mert amit én akartam kérdezni, azt megkérdeztem, amit én erről a történetről gondolok, azt egy röpke mondatban elmondtam, és azt hosszabb mondatban nem akarom elmondani, mert nincs miért elmondani. A Nemzeti Választási Bizottság tegnap nem tűzte napirendjére, és hogy a pénteki napirendek között szerepelni fog-e, azt nem tudjuk. Szombaton nincs kejfe, Jancsi, erről legfeljebb a kej beszélhetünk, az a kérdés, hogy akarnak-e krumpli osztásról, és mindarról, ami ezzel kapcsolatban az önök fejében van, de, vagy bármilyen más uh, újpesti témában uh, Wintermontel Zsoltal beszélgetni, mint ahogy egyébként, Tetemre hívták Ugi Attilát, és aztán Ugyatilával Attilával beszélgettek is. Ebben az értelemben te Zsolt is a szó átvitt értelmében Tetemre van Hívva Itt van, válaszol az önök kérdéseire, de arra kérem önöket, hogy holnap ne hivatkozzanak arra, hogy Gyávár elbújt, mert itt van, válaszol, önök nem kérdeznek. Áló Igen, figyelek. Mindig megpróbálok ellenállni, hogy azt mondjam, hogy itt vagyok, mert a Szilágyi így fog elhíresülni a világ végéig. Tehát, hogy az ő műsorának az a cím, hogy háló itt vagyok, az azért zseniális, mert az embernek azt mondják, hogy háló, akkor reflexből tényleg azt mondja, hogy itt vagyok. Én szeretnék egy két-két és fél mondatot mondani, Helyes. viszonylag összefüggően, mert ezt értem a párhuzamot a, a karácsony-gergelyféle dolgokkal, másrészt mégis szeretnék nagyon-nagyon éles különbséget tenni. Jó, figyelek rendben van, nem fogok közben vágni. Most hívva fel a figyelmét, 845 van, 848 után lehet, hogy megszólalok. Figyeljek. <gül> Tehát, hogy egyrészt szeretném akkor itt, mert valaki lehet, hogy csak most kapcsolódik a beszélgetésben. Könnyen lehetséges. Hogy hosszú, hosszú évek óta, minden évben két alkalommal a nyugdíjasok számára, illetve a nyugdíjszerű juttatásban az részesülők számára az Újpesti Önkormányzat élelmiszer csomagot oszt. Ennek a nem első alkalom, hogy valamilyen tájékoztató vagy felhívó anyagot tettünk bele a csomagban. A tény, hogy népszavazással kapcsolatban ez az első, mivel azóta, amióta ez az élelmiszerosztás Újpestában nem volt népszavazás, ez, ez, az, ez az első. A második az az, hogy mind a mai napig ez a téma, vagy országos naptól látott fogalmazunk. Így újra és újra konzultálunk a saját csapattal, jogásztal, jegyzőúrral, a, a keddi vezető értekezleten is természetesen téma volt. Mi a legjobb meggyőződésünk, és a jog értelmezés tekintetében is a mi álláspontunk szerint jogszerűen járt el, hogy a történő felhívó anyagot tett bele ebbe a csomagba, és ahogy egyébként juttatja el a háztartásokba, ugyanúgy, mint ahogy a választási értesítést megkapják az emberek, ugyanúgy, ahogy a jegyző köteles kifüggeszteni a hirdetményt arról, hogy népszavazás lesz, mint ahogy köteles megszervezni egyébként magát az egész népszavazást, amikor a bunyújítását. A harmadik pedig, hogy ugye én szerintem leginkább az viszi el a vitát, hogy ez a választói akarat befolyásolására vagy sem, és itt nem szeretnék nyelvészkedni a választói akarat befolyására, és ugye itt az fontos, a választói akarat az, az, az, azokat lehet választói akaratukban befolyásolni, akik már eldöntötték, hogy elmennek választani, de még nem tudják, hogy igennel vagy nemmel szeretnének szavazni azok itt ez a levél nem arról szakol kérdés, és hogy igennel, és nemmel tud érvényesen szavazni, és hogy menjen el is szavazon érvényesen. Egy jegyzőnek, aki a jogszerűség őrzője, akinek feladata, hogy egy népszavazás sikeresen, jogszerűen lebonyolításra kerüljön, szerintem kötelessége is, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy szavazás lesz, és hogy ott hogyan lehet szavazni. Nem mondta meg ez a levél, hogy igennel kell szavazni, nem mondta ez a levél, hogy nem kell szavazni, egész egyszerűen fölhívta a figyelmet arra, hogy lesz egy népszavazás a demokráciának, hogy a választás után talán a legfontosabb, vagy lehet, hogy nem is után, hanem előtt a legfontosabb, de mindenképpen az egyik legfontosabb aktusa. Tehát innentől kezdve, és ami egyébként erre rárakódott, hogy hogyan hozták elő a két évvel előtti a krumpli volt benne, hogy, hogy akkor hogyan hoztak elő ezzel kapcsolatban mindenféle egyéb összeesküvés elméleteket azt, azt szerintem hagy, ha, hagyjuk ki. Én szerintem jogszerűen járt, a ebben a tekintetben nekem kötelességem megvédeni, mert hogy tudtam arról, amit, amit, uh, amit tenni, vagy tett, vagy tesz. Uh, nagyjából ennyi. Ebben a tekintetben szerintem éles különbség van, hogy egyébként a törvény egyértelműen kimondja, hogy választás napján, vagy népszavazás napján lehet-e, vagy nem lehet. Uh, lehet ezzel vitatkozni, Visszajövöm a másik oldal, egyébként is már izé van, 49 elmúlt, de visszajövöm, mert ne legyen a ma hátrevélésben ennyire szakadozó, hát de végig lehetett hallani önök. Önök már telefonálhatnak, ha akarnak kérdezni, ha nem akarnak kérdezni, akkor ne kérdezzenek. Vagyok. Nem szakadt meg, végighallgattam, egy másnap megnézem, valaki be akar jönni, és egyedül vagyok, megnézem, ki az. szerelni, de mondtam, hogy fél tízig biztos, hogy nem fognak szerelni, ami első a kolapálás miatt, tehát mondtuk, és mondtam, hogy ez rádió. Ilyen a klubrádióban biztos nem fordulna elő, van a maga előnye a klubrádiónak is. Um, úgyhogy, ha retten bárki kérdezni akar, tehát végighallgattam önt, uh, csak visszahívtam, hogy hát ez a vonal jobb, 0679.3995 és 0679.3996. Ha van kérdés akkor hajrá Wintermantel Zsolt rendel. Ha nem, akkor én fogok kérdezni egy vagy két dolgot, de krumplival kapcsolatban biztos, hogy nem. Most 8 óra 51 és 25 van, én várok 8 óra 52-ig. További csöndeket nem akarok közbeiktatni. hogy tapasztalják, hogy szabad a vonal. 49. 55. 52. Más, de szintén az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Azt írja az újság Index és 444.hu A lap szerint felülről arra utasítottak hivatalnokokat, hogy külön kiosztott telefonokkal Kubatov listával és egy Fidesz KDM s logóval ellátott kétoldalas útmutatóval felfegyverkezve egy-egy vidéki szavazók közöttben hivagassanak szavazókat és győzködjék őket a népszavazás fontosságáról közhivatalnokként munkaidőben pártusat, pártutasításra. Eddig azt mondanám, hogy lényegtelen. Mondván, hogy Nincs hivatalos reakció. Ám az ügyről megkérdezték este, mármint tegnap este az ATV egyenes beszétszűn műsorában Kocsis Mátét, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki nem mellesleg ugye a 8. kerület polgármestere, mondhatni tanácselnöke, aki azt mondta, alapvetően, hogyha egy kormány intézményesen elkötelezi magát parlamenti felhatalmazása egy népszavazás mellett, akkor a kormány alkalmazottainak lehetőségük van arra, hogy ebben részt vegyenek. És ha ehhez nekik mondjuk egy kommunikációs támpont kell, én azt azért nem tartom egy nagyon durva dolognak. Először is, aki kommunikációs főnek, az ne fogalmazzon így, mert az, hogy én azt azért nem tartom egy nagyon durva dolognak, így a hétköznapi ember beszélhet a Fidesz kommunikációs vezetője nem. De hogy én általában a Kejfejancsiban azt szoktam mondani, hogy mi van? Hogy tessék? Hát én nem szeretnék egy olyan önkormányzatban vagy kormányhivatalban dolgozni, ahova engem egyébként a szaktudásom miatt vettek föl. Hogy olyan telefonokat bonyolítsak le, amely adott esetben az én politikai nézeteimmel ellentétes, és amely politikai nézeteimre egyébként nem voltak kíváncsiak akkor, amikor fölvettek, hanem kizárólag a szaktudásomra tartottak igényt. Tehát ez valami olyan mélységéig hat a hétköznapoknak, ez az október másodikai népszavazás, amitől nehéz lesz eltekinteni október harmadikán, függetlenül attól, hogy eredményes és érvényes lesz. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Egyem. Nekem az a nagyon furcsa, ez, ez, egy pár, 1990 óta egy pár uh, parlamenti és egy néhány önkormányzati választást, azért már végigcsináltam, a képviselőjelölt is, sőt képviselő is, uh, kerültem be időközben listáról, uh, nyertem meg egyéni körzetet is, veszítettem el is önkormányzati választást, egyéni képviselőként is, meg polgármesterinként, meg nyertem is, meg most már a másodikat uh, és, és ugye mindegyik, mindegyik ilyen választásnak megvan a maga lendülete, megvan a maga lelki állapota. Én itt ez a most... Hát nem lett jobban vonal ettől a második telefontól. Figyelek, igen? Hát nem, ne, nem, nem tudom. Hogy... Nem az ő hibája. Tehát én nem tudom, nekem az a nagyon szomorú ezzel, és egyébként, ha végig tekintünk a, a, a népszavazat, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, és emiatt érzek én frusztráltságot, ugye? Az egyértelmű, hogy, hogy, hogy az országban van egy hangulat itt, hogyha az ember a műsort, én nem tudtam mindig is folyamatosan nem véletlen tartottam távol, tehát én koncentráltan egy hétig foglalkoztam ezzel, szemben menve más rádiókéval, éppen azért, hogy ez alapvetően ne tudja befolyásolni a rádióműsor hangulatát, mert ez az egy hét is olyan tömény, hogy hetekig fogom majd ö, felejteni. Igen, csak hogy gondolom, hogy, hogy ugye azt mondom, itt akkor Bertilika, meg az Orbán, meg hogy azé, meg hogy alapvetően egyetértek azzal, hogy én döntsek arról, hogy ki kivel. A... De most ne haragudjon. Arra kéne válaszolni, mert mondtam, mert ugye ezt még kiegészítenem azzal, amit Kocsis Máté mond, arra kérdése, hogy kaphat e a minisztériumi közhivatalnok fizetést, a közben arra buzdít munkaidőben, hogy menjenek el szavazni az állampolgárok, kocsis azt mondta: hát, hogy ez valamilyen módon része a munkájának, ugye azt kérdeztek, kaphat-e ezért fizetést, én azt gondolom, hogy ezek a közszolgák nem azért kapják a fizetésüket, hanem van egy állásuk, és azért kapják a fizetésüket. És ha, ez, és ha egy ügy, most teljesen mindegy, hogy milyen ügy része az ő munkájuknak, akkor azért ugyanúgy megkapják a fizetésüket. Ne haragudjon, kocsis Máté szavajárásával, ez nagyon gáz. Tehát, ne, tehát, tehát figyeljen, én leadok egy politikai reklámot, a rosszul áll a rádió, legfeljebb azt mondom, hogy tudom is, én becsukom a szemem, és azt mondom, hogy szükségem van a pénzre, de az, hogy elvárjanak tőlem valami olyasmit, ami az én munkámmal egyébként nincs összefüggésben, csak azért, mert közhivatalnok vagyok, az a közhivatalnokság, közhivatalnokság etoszának a nyilcini megtiprása, megerőszakolása. Rendben nem hogy, hogy kerülök én az asztalra, tehát hogy ez Nem, az... nem, nem, nem, nem, nem, hát ön annyiban kerül az asztalra, amennyiben önkormányzat, önkormányzat, és az a légkör, ami van, az, az nem mi ketten keltjük, ha valami bebüdösít, akkor az nem egy teremre korlátozódik, sajnos. Én részben egyébként, talán ide tartozik, és fontos, amit én érzek az egészből, a népszavazásoknak mindig is, akár a négyigenes, kilencvenes népszavazást tekintjük, amikor egyébként amikor a magára a szavazás bekerülés var, akkor a négy kérdésből, három már törvényileg eldölt, és elvileg felesleges volt, akár a kettős állampolgárságról szóló, akár a most ez is, de még akár az EU vagy NATO csatlakozásos lépszavazásoknak is természetesen belpostikai hatása van. Azzal jönni, hogy én, az, én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sokan azért, mert elégedetlenek a kormányal, egy ilyen értelmiségi önfelmentést akarnak adni maguknak, és kifogást találnak arra, hogy miért ne menjenek el szavazni, mindenféle indok, hogy mert akkor ez az Jó, ezzel óvattal kell bánni, mert öntől nem várhatom el, hogy menjen szembe a politikai családjával, de ne felejts el azt a politikai kampányt, ami volt még a a, ugye a Sáli Ebdő után, de még a népvándorlás előtt, amelynek az ellenséges légkörére maga Gulyás Gerge is azt mondta, hogy ez nem az ő szája íze, nehéz ebből már kivenni azt, hogy mi az, amire iszik a vendég, és mi az, amit provokáció tehát ez, ez, ez sajnos most már ennél komplexebbé vált, és ha én most az egészet leszűkítem csak arra, de nagyon szemellenzősen, hogy létrejöhet egy olyan szituáció, ahol a Fidesz kommunikációs főnöke azt mondja, hogy egy közhivatalnoknak feladata lehet népszavazás ügyben feladatot ellátnia, arra azt tudom mondani, hogy ezt önállóan is kéne tudni értelmezni, és önállóan is kéne tudni értelmiségi véleményt nyilvánítani. Nem mond én azért nem akarok ebbe belemenni, mert egyrészt a nyilatkozatot nem láttam, másrészt ha jól hallottam, amit itt az előbben idézett az volt, hogy ha részt akar venni benne, tehát nem kötelezővé tették, ha egyáltalán ez igaz amit a 444 vagy az index ír, és és, és ebben a tekintetben, hogy ha valakit köteleznek, az nyilván nem helyén való. De hogyha valaki pedig szeretne, és ehhez lehetőséget biztosítanak, az megint egy másik kérdés. Tehát az, és én mondom, nem hallottam a nyilatkozatot, és amit az előbb szólvasott vagy idézett, én abban úgy értelmeztem, mint hogyha ebbe. Ö... Az első részében még igazából tényleg ez van, és de a másodikban már nem. Hát ha ez úgy van valamilyen módon része a munkájának, ugye azt kérdezte kaphat -e ezért fizetést nézze, ugye szó szerint idézett, ha egyébként tényleg így. El, manapság az ember mindent megkérdőjelez. Azt tudom önnek mondani, hogy nem számított erre a kérdésre. Kínos helyzet, nem szeretném ezt fidesz problématikánként felfogni, mint hogy a krumpliosztás se. Az igazságérzetemről beszélek, amely talán tud nem párt preferenciák mellett működni, bár nagyon nehéz azt, ebben az országban azt mondani, hogy én ezt meg tudom tenni. Ezek szerintem nem kúser történetek, mindegyiknek van valamiféle stihje, és a karácsony gergeinek történetnek is megvan a maga stikkje és igyekszem minden egyes alkalommal stikkről úgy beszélni, hogy abban ne legyen benne az elfogultságom, az elmúlt időben viszonylag jól tudtam függetleníteni de ezt nyilvánvalóan nem nekem kell eldönteni de én ebből a szempontból sajnos hogy hál' Istennek nem vagyok mérvadó, engem csak az foglalkoztat, hogy ez hova vezet én azt gondolom és azt látom, hogy ez az egész hangulat, ebben lehet velem vitatkozni, tévedhetek is. Én szerintem ez a hangulat, ez a feszültség, ez a frusszázió van, mert nagyon sokan egyetértenek, nagyon sokan elmennének és nem elszavaznának, csak és kizárólag azért nem akarnak elmenni, mert hogy azt gondolják, hogy akkor ez bárkinek is kedvez, be. De... Nem, de nagyon jó beszélni, én pontosan így vagyok ezzel. Tehát én pontosan így vagyok ezzel, hogyha ennek nem lett volna meg az a belpolitikai történés sorozata, amelynek ides -tobva... Én erre mondom azt, hogy ez egy összelemmentés. Tehát én emlékszem olyan barátomra a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazásnál, nagyon-nagyon keményen vitatkozunk, amit azt mondta, hogy hát, hát rossz a kérdés. Igen, az... Igen, de én nem erre hivatkozom, én azt mondom, hogyha... De, hogyha a miniszterelnök azt mondja, hogy ha érvényes lesz és eredményes lesz, akkor annak könnyen lehet, hogy közjogi következményei vannak, de ezeket a közjogi következményeket nem mondja meg. Én, aki annak idején e, hónapokon keresztül beszélgettem Navras Tiborral, és szóba került az, hogy a 2010-es választások előtt, vajon törvényi felhatalmazással, már ha az állampolgárok ezt lehetővé teszik, a kétharmaddal mit kezdene e, a Fidesz, és arra az igényet a világán semmilyen választ nem született, miközben a beszédben ott volt e, Burkol, és avval én végigkergettem Szegény Avracis Tibort a, a ring összes részében kicsit jobban is a kelletténél, Aztán bekövetkezett az, ami bekövetkezett. Én azt gondolom, hogy akkor mondják meg, hogy mi következik ebből, és az akkor eldönthetem. De ez itt most nem egy politikai hangulatkeltés a részemről, és nem egy értelmiségi nyavajgás, és nem a fejemnek a, du a homokba dugása. És én, én, de én élvezem ezt a, ezt a beszélgetést, tehát Mondják meg, hogy mi lesz a következmény, és akkor azt mondom, hogy én azt szeretném, és elmegyek. Eg fel egy kérdés, vagy tegyek fel egy kérdés. A másik érvelők, akik azt mondják, hogy nem, kell, nem, hogy nem érdemes elmenni, hogy nem kell elmenni, azt mondják, hogy úgy sincs jogi következménye. Tehát van egy állítás, aki azt mondja, hogy nem mennyi el szavazni, mert úgy sincs jogi következménye. És van az önállítása, hogy azért nem megyek el, mert valaki azt mondja, hogy egyébként majd valamilyen más jogi következménye. Nem csak azért nem megyek el, hát én hónapok óta, ugye évek óta beszélgetek Navracis Tiborral, és jelenleg ő Magyarország Uniós biztos, aki azt mondja, hogy ennek az egész választásnak nincs relevanciája. Hát oké, azt mondom, hogy van. Na és én most műsorvezetek, és itt közben nem csak egyszerre, egyedül vagyok ráadásul. Jó, mindjárt, csak jelenleg még beszélgetek a polgármesterrel kis türelmet. <gül> Rá, Rádiókú effekt. Figyelek, igen, mindjárt. Be, Várj, beengedem a tulajdonos. Be, beengedem, de, tudja, mint a Flintstone családban, amikor dörömbölnek az ajtón. Várjó. Nem mondja azt, hogy nincsenek ebben vidám pillanatok. Csak közben ne beszéljen, mert ott nem tudom kontrollálni. Nem beszélt? Nem, jó fiú volt. Nagyon, nagy, figyelj, nem mennék el innen sehova. Tehát komolyan mondom, ami itt van. Ezt lehet egyszerre szeretni és nem szeretni, de, de ez annyira, tehát nem, nem soha nem hagynám elő saját szív, izé akaratomból a vadasműveket. Na figyelek. <síl> én csak én így mondtam, hogy, hogy ugye van a hivatkozás, mit, mitől lesz egy eredményes ö, népszavazás, amelynél a nemek többségbe kerülnek. Attól, még itthon, alkotmányozásban, törvényalkotásban, semmi... Azt nem tudjuk, azt mondták, hogy lehet, hogy az alaptörvényhez is hozzányúlnak, tehát... Ezeko... A törvény is minősített, tehát... És akkor, és akkor hát meg lehet győzni az ellenzéket, hát meg lehet kísérelni. Ha meg lehet győzni az ellenzéket, akkor meg lehet győzni egyébként is. Hát de ez az, hát akkor miért, miért kezd hozzákölt? Nem, nem, nem én mondtam, hogy... De Orbán Viktor mondta, hogy majd október 3-án erről lehet beszélni, de hát akkor erről lehetett volna beszélni tegnap is. Nagyon fontos azért Európa szerte sok barátom él, különböző országok, családom tagja is, élként. és nagyon-nagyon-nagyon sokan mondják azt, hogy szurkolnak, szorítanak, hogy eredményes legyen itthon ez a népszavazás, mert valóban ott is, Franciaországban és Angliában, és Németországban is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan érzik azt, hogy az az Európai Uniós politika, ami. De ebben nem vitatkozunk a belpolitikai vonatkozások, viszont mindenhol más. Nagyon erős üzenet lehet, és ezeket félnek bűszelben ettől az egésztől, mert hogy valóban ilyen típusú üzenetjétek lesz ebben a tekintetben, biztos, hogy megkerülhetetlen, hogyha itt egy, az Európai Unió teljes jogú tagja egy e e e és népszavazáson azt mondja, hogy nem, mi akarjuk eldönteni, hogy kivel akarunk együtt élni, és kivel nem, és ezt ti nem vehetitek ki a mi nemzeti szuverenitásunk ügyköréből, és ti nem dönthetitek el ott fönt, akkor ez szerintem egy olyan folyamatot fog elindítani, amivel talán, talán képes lesz az Európai Unió kezelni ezt a helyzetet, ami még mindig csak egy először. Emlékezzünk vissza, egy évvel ezelőtt az MSZP politikus nője nem jut eszembe, hirtelen el a neve, kiállt, és nagy kerek csodálkozó szemekkel belemondta az összes kereskedelmi és állami tévének a kamerájába, hogy ez egy álprobléma, nincs migráns helyzet, stb. Aztán rá pár hónapra pedig több tízezer, százezer foglalták el több hétre a keleti pályaudvart, ö, tartották le a, a, a a veteményeseket, meg a szántóföldeket a határ mentén. Kiderült, hogy amiről beszélt a kormány, vagy beszéltek a, a, a, a hazai vezetők, az nem áll probléma, nem kitaláció, és hogyha egy, most már az osztrákok ott tartanak, hogy ők küldenek a magyar-szerb határra segítséget. Ő csak ez a történetet evolúciójába kell látni, és akkor az összes részletet, további részletet is figyelembe kéne venni. Én... Azon csodálkozom, hogy a hallgatók nem kérdeztek, én átvállaltam a kérdezést, e, akkor arra kérem, hogy legyen szíves, nem letenne a telefont, 9 óra múlott 6 perccel, lesz egy szignál, hírek, és utána feléva a Ugi de akkor ön egy pillanatra még maradjon. Wintermantál Zsoltot hallott, újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Mi? és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lehet? Lehet? Új Attila van a vonalban. Hát, nagyon érdekes periódusához érkezett az önkormányzatokkal való együttműködésem mert, igen, hallottam az előző fél órát. Igen. Hát akkor figyeljen, igen. Hát, az ugye az egész azzal kezdődött, hogy ugye ön is tudja, hogy én próbálom a diákságot befolyásolni a téva ismeretével. Nem olvastam fel mind a hét oldalt, de részletesen ismertettem a Nemzeti Választási Bizottság döntését a párbeszéd Magyarország október másodikára tervezett nagygyűlésével kapcsolatban. Um, ott uh, elmondtam, hogy mit mondott Karácsony Gergely, ezt a, hogyan reagált rá uh, erre az MSP. Ugye az ember ideig óráig elhallgathatja, hogy ő mit gondol, de azért hosszú távon nem, de a műsor ez alapvetően nem így készült uh, és így aztán továbbra se így fog készülni és hát a jogérzékem az a Nemzeti Választási Bizottság mellé állít, ami nem azt mondja, hogy nem mondja azt Karácsony Gergely, hogy hajrá én egy politikai nagygyűlést tartok szembe menve azzal, amit a Nemzeti Választási Bizottság mond, többféle indoklással beleértve, hogy annak nincs kötelező ereje, a kúria nem döntött, a rendőrség lehetővé tette Szerintem egyébként a tévedés kockázatával a rendőrség döntése, az hátborzongató, mert a rendőrség az nem tekinthet el az időponttól, az időponttal pedig tisztában kell lennie, tehát ugye a rendőrség most mit fog cselekedni, az egy rendes kutya szorító, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog erre a szituációra reagálni, jól már nem fog tudni reagálni, semmiképpen se, ha egyszer kiadta rá az engedét és uh, ugye nekem van egy együttműködésem uh, nem nekem, hanem a rádiónak mert az a papcsák úgy sikeredett de ez egy elvi kérdés hogy egyébként uh, ezekben a dolgokban egyetértünk-e vagy sem és ha bár volt egy hallgató a héten aki azt mondta valamire nagyon szellemesen meg hát ugye az évek ennyiben már ön se húsz éves, tehát ön is mondhatja azt mondta, hogy belefér de azért ez egy nagyon fontos kategória hogy be, az ember a belefért, azt megpróbálja elkerülni ha érthető vagyok Uh, és ugyanakkor itt ugye joggal vagyok meggyanúsítható azzal, hogy a szerződések következtében másféleképpen viselkedem, bár az elmúlt időben pont az ellenkezőjét tapasztalhatták, de ez még inkább kielezi annak a, a kérdését, hogy az ember próbál ezekben objektíven eljárni, miközben lehetetlen, és ez a részint igazad van, részint neked is igazad van, meg a harmadiknak is igaza van, ez meglehetősen kikészíti, és október 3-a után függetlenül, attól, hogy eredményes lesz a szavazás, az nem befolyásolja azokat az élményeket és azokat az emlékeket, amelyeket én ezen a héten összeszedtem. Például Wintermantez Zsolt Esetében a krumpli ott ugye arról volt szó, hogy krumplit osztanak, rendben van Elküldte, tényleg máskör is így volt. Van, van benne egy jegyzői levél, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy menjen el szavazni, és akkor az a kérdés itt ma Magyarországon, hogy alkalmas-e ez az a választói akarat befolyásolására. Azt képzelje el, polgármester úr, az az elképesztő helyzet alakult ki, hogy a hallgatók az én szavazatom nélkül, 5-5-re hozták ki. Már Márpedig az igazság igazságérzetre az ember azt gondolná, hogy az inkább 9-1 vagy 10-0 arányban működik, de 5-5 arányban hozták ki, és ma bevallottam, mint elmondta Zsoltak, én akkor nem szavaztam elfogultságot, jelentettem, hogy szerintem is alkalmas egyébként a választói akarat befolyásolására, ha másféleképpen nem úgy, hogy elmenjen. Tehát ha valaki felénge, én csak magamból indulok ki. Ha jön egy gesztus gyakorol irányomban, nyilvánvaló, hogy engedékenyebb leszek, szimpatikusabbnak látom mint ez egy emberi gyarlóság, ez, nem, ez nincs összefüggésben a politikával. De ha ez összefüggésben hozható egy népszavazással, akkor ott a hajlandóságot befolyásolja, belefér, csak az a kérdés, hogy muszáj engem abba a helyzetbe hozni, hogy azt mondjam, hogy belefér, levittem a hangsúlyt, és minimum ilyen hosszan, de akár kétszer ilyen hosszan is beszélhet arról, amiről meg azt is kérdeztem, ugye Vinter mondta Zsoltot, hogy egy kis, mi micsoda mondat az, amit mond Kocsis Máti, aki önnek polgármester társa, arra a kérdésre, hogy kaphat-e a minisztériumi közhivatalnak fizetést, a közben arra buzdít munkaidő, hogy menjenek el szavazni az állampolgárok. Kocsis azt mondta, hát Hogyha ez valamilyen módon része a munkájának, ugye, azt kérdezte, kaphat -e ezért fizetést, én azt gondolom, hogy ezek a közszolgák nem azért kapják a fizetésüket, hanem van egy állásuk, és azért kapják a fizetésüket, és hogyha egy ügy, most teljesen mindegy, hogy milyen ügy része az ő munkájuknak, akkor azért ugyanúgy megkapják a fizetésüket. Azon kívül, hogy hát az ember legyen a talpán, aki ezt megérti, én nem szeretnék egy olyan helyen dolgozni, ahol olyanra gérnek engem, ami szerintem nem fér bele, vagy nem tartozik az én munkakörömbe, és joggal számolhatok azzal, hogyha én azt nem teljesítem, akkor retorzióért. Pont, levittem a hangsúlyt, ön jön. Várci, um, provokatív lesz a dolog, de valamikor, amikor az Európai Unióról való népszavazás folyt az országban, akkor ugyanez a dizem, ha elhangzott, méghozzá úgy, hogy az akkori, ha jól emlékszem, volt ö, Szocialista, a szocialista szabaddemokrata kormánytítségviselői munkaidőben és azon kívül agitálták a népeket, hogy vegyenek részt de hogy ez milyen dolog, a, ezen a népszavazáson, hogy milyen fontos dolog ezen a népszavazáson részt venni, mert ez egy, egy, egy, egy legitimációja lesz annak, hogy majd beírjuk. Ha ez így van, akkor az, az se volt jól. dolog. És el, csak azt mondom, hogy a négy, kedves 444, meg a kedves index, meg a többiek, ugye eléggé hogy mondjam, kettős látásban szembennek. Eh, Tehát abban a pillanatban, hogyha az ő egyéb politikai céljaiknak eh, van alárendelve egy olyan történet, eh, ami nekik nem tetszik, akkor az rögtön rossz. Hogyha egyébként egy olyan célnak van alárendelve, ami számukra kedves, akkor én erre azt tudom mondani, hogyha visszalépünk öt vagy hat eh, eh, lépéssel, és megnézzük ennek az egész helyzet kialakulásának az okát, akkor ez abban a abból következik, hogy valamilyen módon a baloldali liberális ellenzéknek viszonyonja kellett volna ehhez a kérdéshez. És ugye jelentős részük, mivel úgy gondolja, hogy sem az igen szavazat, sem pedig a nem szavazat számukra nem megfelelő döntés, ezért egy rendkívül sunyi magatartást választott. Sunyi magatartást választott, ott kihagyott. Ja igen, tehát hogy, hogy egy súlyi magatartást választottak az obstrukció magatartását, és innentől fogva minden ennek van alárendelve, tehát ezért van ez a nagyobb rossz kérdés, mert ugye nem, arról, nem, nem arra veszik a, a, a, az erőt, vagy nem arra viszik az energiát, hogy megpróbáljanak érvelni valami mellett, hogy valami ellen a saját... De, ugye anélkül, hogy önnel összefüggésbe került volna, ugye ez Lázár János mondta egy lakossági fórumon, a súnyi magatartás ott jött elő. És én a magam részéről hónapokkal ezelőtt azt mondtam, ha lesz egy ilyen népszavazás, én elmegyek, és nem el fogok szavazni, de mindaz, ami belpolitikai vonzata lett ennek a történetnek, arra bírt engem rá, hogy ne menjek el. Én nem el szavaznék egyébként, hogyha nem lett volna mindaz a belpolitikai izé ami közben volt. Beleértve, hogy azt ne felejts el, hogy én ö, önnel beszélgetek, tudom is, én egy vagy két év, és szerintem egészen kiváló viszony alakult ki, de beszélgetek Navracs és Tiborral, hatszor ennyi ideje, aki elmondja uniós biztosként, hogy ennek a kérdésnek nincs relevanciája, ö, és ennek következtében, és, és próbál ugye helytáni beleértve, vagy csak nálam nyilatkozik jelen pillanatban, mert hogy próbál ebből kikerülni, de ugye, mintem velem évek óta mi rendszeresen beszélget, nincs indokat kihagy, és én emiatt nem próbálom őt belesorítani és sarokba, Tehát, miközben azt hallom, az egyik kompetens résztvevőtől azt mondanám, hogy legkompetensebb, de olyan, hogy legkompetensebb, olyan nincs, az fogalmilág kizárt, hogy ennek az egésznek ebben a formában nincs értelme. Ugyanakkor beszélgetek önnel, próbálom a fejemben összerakni, és látom azt a belpolitikai erőt, amely ebből képződik. Nehéz ezzel mit kezdeni, ha egyébként azt mondják, hogy fiala, ha ettől függetleníteni tudsz, akkor egyébként, ha elmennél a szavazásra, akkor hogyan szavaznál? És azt tudom önnek mondani, lehet, hogy a fától nem látom az erdőt. Ugi úr, én most nem tudok ettől függetleníteni. Én értem, de ugye akkor tulajdonképpen ezzel a baloldali liberális ellenzék ezzel az egyébként obstrukciós magatartásával elérte a célját. Önél például elérte. Én nem a baloldali liberális értelmiség nyomására határoztam így. Én most értem, de annak a... Tehát, hogyha, ha, ha ők egy értelmes vitát akartak volna erről folytatni, és arról szólt volna az egész, hogy miért igen, vagy miért nem? Tehát, hogy aki elmegy, az miért igen, vagy miért nem? Tehát, hogy erről folytatódott volna egy, egyfajta diskurzus. Nem került volna erre a szintre ez az egész kérdéskör, mint amire most kerül, hogy folyamatosan feszegetik. Talán már egyszer eh, említettem ezt a párhuzamot a, a dualista Magyarországon, ahol a... Igen, említettem. A, a, a, a ...dominanciája és egyeduralma következtében, ugye az ellenzék vagy, vagy a tehetségtelenségéből hakadóan Uh, vagy azért, mert, mert mindig rossz uh, taktikai lépéseket húzott, de egy rövid időszakot uh, leszámítva 1867 és 14 között nem tudott kormányozni, és soha nem tudott uh, országos választást nyerni az akkori játékszabályok szerint és azok között, a viszonyok között. Előbb-utóbb addig radikalizálódott, amíg elment addig a pont idő, hogy de azt tudom mondani önnek, hogy én konzekvensen vagyok ilyen, amit persze lehetséges, hogy nem egy érték. Amikor 2010-ben voltak az országgyűlési választások, akkor a kötsei beszéd hatására én egyszer 30 percben körbekelegettem a ringben is Stibort, hogy ugyan mondja már meg, hogy ez mire vonatkozik, mert abban olyan mondatok vannak, amelyel nehéz mit kezdeni, és hát ő a maga módján megpróbált helytálni. De ha azt kérdezte volna tőlem, hogy ha én tudom, hogy milyen felhat ilyen Uh, Ide fog uh, kísérletet tenni a Fidesz, és én azt lehetővé akarom-e tenni. Én arra biztos, hogy azt mondtam volna, hogy ebben a formában nem akartam volna lehetővé tenni, amit én 2010. áprilisában úgy döntöttem el, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mit hoz a jövő, vagy nem mentem el. Ezzel lehetséges, hogy lehetővé tettem, hogy az alakult ki, de ebben benne volt a bizalmam is abban, hogy nem feltétlen fog ez bekövetkezni. Nem, és én értem. De... És hogyha azt kérdezi tőlem, ez... hogy csak emiatt, ugye megtehettem volna, hogy emiatt szavazzak másra, de hogy én most matematikailag itt tegyem lehetővé, hogy ne jöjjön létre a kétharmat, hát ennyire nem voltam tudatos. E, igen, de én azt mondom, hogy akkor azért nem, de, hát ugye ez nem úgy működik, e hogy egy konkrét terv szerint eljutunk A-ból B-be, hát ez egy organikus szövet, hát szutárfutónak, hogyha ezt az munkát elvézed, akkor te négy év múlva olimpiai bajnok vagy, vagy az vagy, vagy nem vagy az. Hiába választ egy kormány, és hiába szavaz valaki kormány, kormányra, hiába szavaz a népszavazáson valaki valamire, nincs arra garancia, hogy egyébként abból az következik, mint ahogy egyébként az Európai Unió 2010-ben Azokat a kedvezményeket, amiket egyébként megadott Görögországnak, aki gazdasági nehézségekkel küzdött abban az időpillanatban, meg amikor... akár Portugáliának, akár uh, Spanyolországnak bizonyos tekintetben néhány még Olaszországnak, és akkor megteszi uh, az Orbán Viktor vezette magyar, uh, második magyar kormánynak, akkor nem következtek volna, be, hát akkor nem lett volna unortodox uh, gazdaságpolitika. Ez azért következett be, mert egyszerűen az Európai Unió nem volt hajlandó azokat a segítségeket aért utazott 2010 nyarán a, a, a kormányzásának az első hónapjában büszke és is a vezetőket, hogy könyvben lehet, hogy ha már 8 évek e, e, túl vagyunk a 3%-os e, e, deficiten, nem most indítsák már meg a túlzott deficiteljárás, amikor most vett át az új kormány és most akar rendet tenni, az EU okáták azt mondták, hogy már pedig. Most innentől fogva nem nézzük el, azt elindítjuk. Hát gyakorlatilag azért következett be ez a... Nézd, ha valamiért sajnálom, hogy például ritkán beszélek Lázár Jánossal, az pontosan ez, mert uh, ugye sor olyan dologra lehetne rákérdezni, amiben az ember olyan tájékoztatást kap, ami egyébként nem részesülhetett volna, de ezen tájékoztatásnak a kimaradása, valamint nem, tehát az, hogy az ebből az ember kimarad, valamint az, hogy az ebből való kimaradás párhuzamosan együtt jár azzal, hogy adott esetben hogyan támogatják már a hazai ipart, amely hazai iparnak a támogatása viszont felett tűnik ugye abból adódóan, hogy közben harcot vívunk az Európai Unióval, tehát az ember miután nem lát objektíven és nem is kap tájékoztatást, nem nyer betekintést, hát a maga módján próbál a maga szerény eszközeivel tájékozódni és én ugye azért is találkozom olyan mennyiségben emberekkel, de, de hát ott meg egy csomó olyan információ hangzik el, amely nem közhasznú, tehát azt azért elmondani, hogy mindaz, amit 2010 óta történt, társadalmi párbeszédben zajlott volna vagy beleért, vagy nem zajlott társadalmi párbeszédben, de előtte hosszas tájékoztató volt, és utána voltak a kormányzati akaratnak a, a kinyilvánításai ezért nem mondhatnám azt, hogy ez történt tehát értem azt, amit mond de nem mondom azt, hogy minden vonatkozásában a hétköznapi élet visszaigaszolódta önt, miközben a háttérben valószínűleg minden pontosan úgy történt, ahogy ön mondta, csak hát én a háttérben nem vagyok. Ott. Hát csak én azt mondom, hogy a gazdaság és a társadalom itt egy sportoló, akire valaki azt mondja 12 évesen, hogy lehetséges, hogy vagy bajnok válik belőle, ha ez az edzés Én ezt értem, de most akkor menjünk vissza arra a primitív szintre, hogy mit kezdjek azzal, hogy a hallgató vagy a választójak, tehát érti, akkor is kell tudnom dönteni abban, hogy egy, hogy egy önkormányzati dolgozó vagy bármilyen közhivatalnak kell -e, hogy munkaidejében biztasson a részvételre, vagy pedig, hogy a krumpliba bele kell rakni a levelet a jegyzőrtől? Szerintem, szerintem, szerintem a helyzet a következő. Üh, üh, mi is mit évben osztunk krumplit? Mi azért nem most osztjuk a krumplit, mert hogy az a termelő, akivel mi szerződésben vagyunk, annak a termelőnek a krumplia csak két-három hét múlva lesz alkalmas arra, hogy kiosztjuk a krumplit. A... Tehát ez abszolút nem, ez abszolút nem azért ö, ö, osztunk, hogy nem... Én ezt értem, de az újpesti példa... Ez egy, az egy, nyilván az egy újpesti példa, és ez, ez minden évben így volt. És... Jó, de az újpesti példa nem ez. Hát most, ők most osztották már nekik a azt... Én ezt értem, de az úgy. De ahogy abban van egy levél, az az, az, az ember azon gondolkodik, hogy ez belefér, nem fér bele. Én is szoktam levelet, előtte írok nekik egy levelet, és én is üzenek nekik és a, a, a nyugdíjasoknak, és elmondom, hogy boldog karácsony. Van de van a boldog karácsony, és hogy menjen el népszavazni, ez nem ugyanaz. Hát most nyilván mert nem volt, nem volt az a típusú. Alkohol. Kiváltak volna kellemes karácsony ünnepeket, legfeljebb azt mondhatták volna, hogy furcs, hogy októberben kívánják. De ha lett volna, volna alkalmak, akkor biztos, hogy, biztos, hogy ezt, ezt, a, ezt az eszközt én is igénybe veszem arra, hogy elmondjam, hogy egyébként én mit gondolok erről. Tehát az egy teljesen természetes dolog. Tehát, és az embereket, én azt gondolom, az embereket, azok, az, azok az emberek, akik most már sokat szor vannak ilyen formában, kapnak tőle levelet, ők nem úgy fogják ezt venni, hogy a, a polgármester ezek, ezt nyomásgyakorlás, tehát, hogy bármiként használja a fejét, hogy menjenek el szavazni, vagy nem, nem, nem, nem menjenek el szavazni. Aki, aki nem volt még városvezető, és nem, ö, nem, nem látja, hogy vannak, van egyfajta ilyen nagyon speciális kapcsolat, főleg a, főleg a nyugdíjasok esetében, akik sokkal elesettebbek, sokkal több támogatásra, segítségre szorulnak, ö, sok esetben, mint a társadalomok azok, a beszélnek, azok elvárnak bizonyos iránymutatásokat, és kíváncsiak, hogy mit gondol a polgármester, de azért annyira nem kell lebecsülni egyébként a, ezeket az embereket, hogy mondjuk 10 kiló krumpliért, hogyha ő nem akarna elmenni választani, akkor azért, mert most kap 10 kiló de akkor elmegy választani, azért, mert a polgármester azt mondta, hogy menjen el választani. Ez, ez az összefüggés szerintem... Szerintem ez egy nagyon-nagyon ez ez egy hibás lépés, és persze annak a hiszéliakertésnek a része, ami abból a, abból a súnyi magatartásból fakad a baloldali ellenzik részéről, hogy ők, ők ostruálni akarnak. Tehát nem részt venni akarnak, hanem akadályozni. Nem valamire azt mondani, és van valamire részt venni, és elmondani a véleményünket, hanem azt mondani, hogy ne is mondja el senki a véleményét. Vagy aki elmegy, annak a véleménye ne számít. Jó, hát most volna egy példám, amely kívül van ezen a körön, de megígértem magamnak, hogy nem fogok előjönni más példákkal. Tiszteletben tartom a véleményét, elfáradtam. Tehát... Ezzel bizonyan így vagyunk. Jó, én a mai napban konkrétan fáradtam el. Más-más székben. Azt kérdezem öntől, hogy akkor egy jövő időpontot adáson kívül meg tudunk-e beszélni. Persze. Akkor kis türelmét kérem. Jó, egy másodperc türelmem. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Itt? És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.